52. Ő lett volna az új magántitkárunk. Jamie Lauder Pinkerton volt a neve, de nem emlékszem, hogy Willi és én másként emlegettük volna, mint GLP. Csak Markó kettőnek kellett volna hívnunk, vagy talán Markó 2.0-nak. Markó utódjának szántuk, de egyben kedvesebb barátunk, hivatalosabb, részletesebb és állandóbb változatának is. Mindazokat a dolgokat, amelyeket Markó eddig formálisan végzett, a gondoskodás, az útmutatás és a tanácsadás, GLP mostantól hivatalosan fogja végezni, mondták nekünk. Valójában Markó volt az, aki megtalálta GLP-t, és ajánlotta őt apának, majd kiképezte. Tehát már a kezdetektől fogva bíztunk ebben az emberben. Ő hozza meg a döntéseket a fontos ügyeinkben. Markó azt mondta, hogy jó ember. A kimért, nyugodt és kissé merev GLP csillogó aranymandzsetta gombot és aranypecsét gyűrűt viselt, becsületességének, állhatatosságának és egy bizonyos fajta rendíthetetlen, stílusba vetett szilárd hitének jelképeit. Mindig az volt az ember érzése, hogy GLP még az Armageddon reggelén is begombolja ezeket az amuletteket, mielőtt utolsóként elhagyja a házat. A nyálas fényesre csiszolt, zománcozott külseje ellenére azonban GLP erős volt, Nagy-Britannia legjobb katonai kiképzésének terméke, ami többek között azt jelentette, hogy nem foglalkozott baromságokkal. Nem adta és nem fogadta el a baromságokat, és úgy tűnt, ezt mindenki földön tudja róla. Amikor tisztviselők úgy döntöttek, hogy nagyszabású offenzívát indítanak egy kolumbiai drogkartel ellen, GLP-t választották ennek vezetésére. Amikor Ivan McGregor színész úgy döntött, hogy három hónapos motoros túrára indul Mongólián, Szibérián és Ukrajnán keresztül, amelyhez túlélő kiképzésre lenne szüksége, GLP-hez fordult. Számomra GLP legjobb tulajdonsága az igazság tisztelete az igazsághoz való ragaszkodása volt. Ő volt az ellentéte sok embernek a kormányban és a palotában dolgozó embereknek is. Így nem sokkal azután, hogy elkezdett Willinek és nekem dolgozni, megkértem, hogy szerezzen nekem információkat a mami balesetéről szóló titkos, előttünk elhallgatott rendőrségi aktákból. Lenézett rám, majd távolba fordította a tekintetét. Igen. Villinek és nekem dolgozott, de ő törődött is velünk, és komolyan vette a hagyományokat, a parancsnoki láncot. Úgy tűnt, hogy a kérésem mindhárom elvét veszélyezteti. Grimaszolt, majd összeráncolta a homlokát és a fején lévő amorf területet, mert G.L.P.-nek nem volt sok haja. Végül visszasimította a mindkét oldalon megmaradt szénsörtéket, és azt mondta, hogy ha megszerezné az említett aktákat, az nagyon felzaklatna engem. Valóban nagyon felzaklató lenne, Harry. Igen, tudom, ez a lényeg. Bólintott. Aha, hm, értem. Néhány nappal később bevitte egy apró irodába a St. James palota egyik hátsó lépcsőjén keresztül, és átadott egy barna, rejtélyes borítékot. Azt mondta úgy döntött, hogy nem mutatja meg nekem az összes rendőrségi aktát. Előzőleg átnézte és kivette a nehezen elviselhető információkat rejtő aktákat. A te érdekedben, mondta. Frusztrált voltam, de nem vitatkoztam. A GLP úgy gondolta, hogy nem tudnám kezelni ezeket az aktákat, elfogadom a döntését. Megköszöntem neki, hogy megvédett ezektől a kellemetlen információktól. Azt mondta, hogy egyedül hagyja a borítékkal, majd kisétált. Mélyeket lélegeztem, majd lassan kinyitottam az aktát. Külső fotók. Az alagúton kívülről fotózták, amelyben a baleset történt. A fotós az szájába nézve fotózott. Belső képek. Néhány méterrel az alagút belsejében készült fényképek. Mélyen a belső térben készült fotók. Mélyen az alagút belsejében készültek, az alagútba nézve, és a másik végén az alagút kiárata is felfény lett. Végül közeli felvételek az összetört Mercedesről, amely állítólag éfél körül hajtott be az alagútba, és nem jutott ki onnan többé. Mindegyik rendőrségi felvételnek tűnt, de aztán rájöttem, hogy a legtöbb, ha nem is mind, a helyszínen lévő fotósoktól és lesifotósoktól származik. A párizsi rendőrség lefoglalta a kameráikat. Néhány fotó pillanatokkal a baleset után készült, néhány sokkal később. Néhányon rendőrök sétálnak, másokon bámészkodók tömege látható. Mindegyik a káosz a gyalázatos karneváli hangulat érzetét keltette. Azután részletesebb fotók jöttek, tisztábbak, közelebb a Mercedes belsejéből. Ott volt mami barátjának élettelen teste, akiről most már tudtam, hogy a barátja. Ott volt a testőre, aki túlélte a balesetet, bár szörnyű sérülésekkel. És ott volt a sofőr, a kormánykerékre dőlve. Sokan őt hibáztatták a balesetért, mert állítólag alkohol volt a vérében, és mert halott volt, és nem tudott a vád ellen védekezni. Végre eljutottam a mami fotóihoz. Fények voltak körülötte, aurák, szinte glóriák. Milyen különös! A fények színe ugyanolyan színű volt, mint a haja, aranyszínű. Nem tudtam, mik lehetnek a fények, nem tudtam elképzelni, bár mindenféle természetfeletti magyarázatokkal álltam elő. Ahogy rájöttem a valódi eredetükre, összeszorult a gyomrom. Villanások. Villanások voltak. És a villanások némeikében szellemképek és félképek, pászmák és visszatükröződő pászmák, és megtörő pászmák voltak, minden sima fémfelületen és üvegszélvédőn. Azok a férfiak, akik küldözték őt, soha nem hagyták abba a fényképezést, miközben ő az ülések között feküdt, eszméletlenül, vagy félig eszméletlenül, és örjöngésükben néha véletlenül lefényképezték egymást. Egyikük sem nézett rá emberként, nem hívott segítséget, még csak nem is vígasztalta. Csak lőttek, lőttek, lőttek. Nem tudtam erről. Álmomban sem gondoltam volna ezt. Azt mondták, hogy a fotósok üldözték mamit, hogy vadáztak rá, mint egy falka vadkutya, de soha nem mertem elképzelni, hogy mint a vadkutyák, ők is a védtelen testéből lakmároztak. E pillanat előtt nem voltam tudatában annak, hogy az utolsó dolog, amit mami ezen a földön látott, egy villanófény lehetett. Ha csak most sokkal közelebbről megnéztem mamit, nem voltak látható sérülések. Össze volt roskadva, ki volt ütve, de általában jól volt. Jobb, mint jól. Sötét blézere, fénylő haja, ragyogó bőre, az orvosok a kórházban, ahová vitték, nem győzték megjegyezni, milyen gyönyörű. Bámultam, próbáltam rávenni magam a sírásra, de nem tudtam, mert annyira szép volt, és annyira élő. Talán a GLP által visszatartott fotók meghatározóbbak lehettek, talán egyszerűbben mutatták a halált, de ezt a lehetőséget nem fontoltam meg túlságosan. Becsuktam a mappát, és azt mondtam, elbújik. Azért kértem ezt az aktát, mert bizonyítékot kerestem, és az akta semmit sem bizonyított, csak azt, hogy Mami autóba szenvedett, Amiután úgy tűnt, általában vévesértetlen, miközben azok, akik küldözték, továbbra is zaklatták. Ennyi volt minden. Bizonyíték helyett inkább több okot találtam a dühre. Abban a kis irodában, a nyomorult boríték előtt ülve, a vörösköd leszállt, és ez nem köd volt, hanem áradat.